Ioana darc. Povestindu-vă viața și vitejiile eroinei românce Ecaterina Teodoroiu, vă spuneam despre ea că a fost o Ioana Dark a României. Poate că nu cunoașteți, dragi copii, viața acestei celebre eroine franceze. Iată de ce am să vă o povestesc. De mult, foarte de mult, acum mai bine de 500 de ani treia în Franța. În satul Domremy, o tânără fată, o cuminte păstoriță bună blândă, care se numea Ioana Dark. Această păstoriță își iubea părinții și îi respecta, dar mai mult își adorea ea Patria, dulcea Franță. Ioana, la cei 18 ani ei, era destul de fericită cu viața ei modestă de păstoriță. Își ducea oițele să pască pe câmpiile din vecinătate, și în timp ce ele pășteau iarba grasă și parfumată de miile de flori cu care acele câmpii erau presărate, ea torcea sau privea cerul. Căci adeseori, norii desenau pe cer formele cele mai neașteptate, cele mai fantastice, de care Ioana era încântată descifrându-le. Totuși, dragostea ei pentru Franța o făcea să sufere foarte mult din cauza nenorocirilor acestei țări minunate, patria ei. Căci, din nenorocire, pe acele vremuri, Franța fusese invadată de englezi care porniseră un apric război nemilos împotriva vecinilor lor francezi, război care dura de foarte mult timp, de mai multe generații numit războiul de 100 de ani. Armatele franceze fusese mereu învinse, iar englezii reușiseră să ocupe mai mult de trei sferturi din teritoriul Franței. Și când poporul Franței află vestea tremurătoare că bietul lor rege, foarte tânărul Carol al VII-lea, fusese nevoit să fugă din Paris, capitala Franței, izgonit învins de armatele engleze dușmane și că se refugiase tocmai în sudul Franței, în castelul său de la Chinon, toți francezii au fost cuprinși de o durere sfâșietoare de disperare. Ioana d'Arc. De asemenea, plânse și ea încă și mai tare decât toți ceilalți, dar ea nu dispera, ci se întreba tot timpul ce ar putea face ea ca să-și salveze patria de acești invadatori cruzi care prădau țara și o distrugeau. Ar fi vrut să facă o faptă răsunătoare prin care să-și poată dovedi dragostea pentru Franța ei mult iubită, fierbintele ei patriotism, firea ei generoasă o împingeau să se sacrifice pentru Franța, dar ea nu știa în ce fel să procedeze. Într-o zi, pe când se zbuciuma ea astfel, întrebând ce trebuia să facă ea ca să-și salveze patria? Îi se păru că aude o voce care îi poruncește. Du-te, Ioana, du-te la castelul nou, unde se află acum regele, roagă-l să-ți încredințeze spada și stindardul regal și pornește să lupți pentru Franța, căștie, care ești o fecioară nevinovată, ți-a hărăzit destinul, onoarea și gloria de a elibera Franța de invadatorii dușmani și, de asemenea, tot ți este hărăzit să-l încoronezi pe regele la Reims. Nimeni altcineva în afară de tine nu poate salva Franța. Foarte cutremurată, tulburată, se frecă la ochi și privi în jurul ei. Visase oare?" Se întreba ea foarte mirată. Vocea aceasta, cuvintele acestea, ordinul ce mi s-a dat, de unde vin ele? Sau poate că, marea mea dragoste pentru dulcea noastră Franța, conștiința mea mi le-a dictat și Ioana s-a simțit deodată fericită. Acum știa în sfârșit ce are de făcut, care era datoria. Totuși, ea se duse la seniorul care stăpânea acele locuri pe care ea locuia și mărturisi hotărârea celuase rugându-l să-i dea o recomandare către marele demnitar de la curte să o introducă în fața regelui Carol al VII-lea. Seniorul care o cunoștea foarte bine, ca pe o fată cu minte inteligentă și harnică, îi dădu cu dragă inimă recomandarea, urându-i totodată izbândă. Hotărâtă și curajoasă, își luă rămas bun de la părinți și privi cu drag și duioșie oițele și plecă drept spre și nou. Dar drumul a fost foarte anevoios și primejdios că ceea a fost nevoită să străbate toate ținuturile ocupate de englezi și nu a putut călători decât noaptea și cu foarte mare prudență. În sfârșit, Ioana Darc ajunse la Chinon și, datorită scrisorii seniorului ei, foi introdusă la rege, care în acel moment era înconjurat de toată curtea sa. Când se află în fața lui Carol al VII-lea, Ioana Dark îl salută cu un profund respect și îi mărturisi dorința ei arzătoare de a lupta pentru Franța spre a o elibera de inamicii invadatori. Ea vorbi cu atât de mult curaj și cu atâta încredere în biruință, cu atâta putere de convingere încât reuși să facă să renască speranța victoriei în sufletul regelui, care pe atunci era cu totul descurajat, îmbărbătându-l astfel încât și curtenii crezură în victorie. După ce primi învoirea regelui de a fi înrolată în armata franceză, Ioana Dark porni să lupte cu tot înflăcăratul ei patriotism. Aflată în fruntea soldaților, ea știu să le vorbească, să-i electrizeze, să-i entuziasmeze, dorința de a smulge izbânda, redeșteptând în ei un atât de înflăcărat patriotism încât repurtară prima lor mare victorie după ani și ani de necontenite înfrângeri. Ei reușiră, conduși de Ioana Dark, să elibereze din mâinile englezilor orașul Orleans. Încurajați de această strălucită victorie, ostașii francezi reușiră să-i învingă mereu pe englezi, obținând victorii după victorii și să elibereze și alte orașe franceze, ba chiar întrești ținuturi ale Franței. Astfel că, încetul cu încetul, mereu încurajați de exemplele de vitejie neasemuită ale Ioanei Dark, această tânără fecioară neînfricată, care lupta neobosită și le striga să-i învingă pe dușmanii țării și să să elibereze întreaga Franța, patria lor mult iubită, soldații francezi reușiră într-adevăr, așa cum spusese Ioana Dark, să elibereze o mare parte din Franța. În toate aceste bătălii, englezii fură învinși și mereu siliti să se retragă. Acum s în sfârșit și momentul solemn pentru Ioana Dark ca ea să împlinească cea mai mare misiune. Ea îl încorona pe rege la Reims. La această mare sărbătoare, Ioana Dark purtă gloriosul standard pe care ea îl dusese necontenit în fruntea armatelor și marcase cu el calea a Victoriei, calea Gloriei. Totuși, armatele franceze mai aveau încă mult de luptat, căci englezii, deși fuseseră izgoniți, nu fuseseră în definitiv. Din această cauză, Ioana Dark era foarte nemulțumită. Ea vroia să elibereze întreg teritoriul Franței de inamici. Încă o susținută și eroică sforțare, gândea ea și dușmanii, vor fi izgoniți pentru totdeauna peste hotare. Și cu vitejia ei, dintotdeauna Ioana Dark, în bătălia pentru eliberarea Parisului, porni cu Elan în fruntea ostașilor într-o bătălie crâncenă, care avea să decidă soarta Soarta țării sale, dar eroismul ei, elanul ei a apric dorința arzătoare de a smulge victoria, o fac să uite orice prudență. Ioana Dark s-a repezit năvalnic înaintând mult prea departe în prima linie a oștilor dușmane, dar vai, fără să fi fost urmată de soldații ei. Ioana Dark este înconjurată de ostașii englezi care o urau de moarte și luată prizonieră. Întemnițată, ea așteaptă să fie judecată de cumpliții ei dușmani, dar această judecată a fost atât de sumară și atât de cumplită. Căci tribunalul crud, care avea printre judecători și preoți, o condamnă la moarte arsă pe jug ca vrăjitoare diabolică, fără de milă pentru tinerețea ei. Judecătorii de pe acea vreme aveau capul plin de superstiții și ei nu puteau să creadă să accepte să înțeleagă că o tânără fată Patriotism, a putut să săvârșească acte de înalt eroism, biruind acolo unde nu biruiseră de 100 de ani atâția luptători renumiți pentru vitejia lor. Acei judecători pătimași credeau că Ioana primise asemenea puteri neobișnuite de la diavolul cu care pactizase și astfel a murit singură, părăsită de toția ei, biata Ioana d'Arc, această vitează și pură fecioară eroică, ea care nu se temuse să înfrunte moartea pentru a elibera Franța. Ea a murit arsă de vie pe rug, îndurând dureri și chinuri atroce, curajoasă până în ultima clipă sub privirile de ură de o neomenoasă cruzime ale dușmanilor ei neînduplecați. Dar sacrificiul ei n-a fost zadarnic. Franța, patria ei mult iubită, a fost salvată de rușinea și de durerea de a fi înrobită de forțele inamice. Regele Carol al VII-lea își recăpătă întregul curaj și încrederea în forțele lui și ale armatei franceze și porni cu energia aprigă să lupte pe viață și pe moarte și a fost mereu victorios, izgonind dincolo de frontiere pe englezi, eliberând prin lupte neîncetate în anii următori și ultimele teritorii franceze. Eroismul neasemuit al Ioanei Dark a fost imortalizat, glorificat de numeroși artiști și poeți în operele create de ei de-a lungul secolelor. Numele Ioanei Darc este înscris cu litere de aur în Marea Carte a Nemuritorilor, eroi glorioși ai poporului francez, și toate popoarele rostesc cu admirație și respect numele acestei eroine franceze, glorificată pretutindeni. În orașul Orleans, martorul primei mari victoria a eroinei, se află un muzeu în care sunt expuse copiile tuturor statuilor ce s-au înălțat pretutindeni, în onoarea Ioanei Darc. Le-am admirat acum câțiva ani când am vizitat orașul Orleon și am constatat că sunt foarte numeroase aceste statui și una mai frumoasă decât cealaltă. Pe cea mai importantă piață a Orleonului se află o foarte frumoasă statuie dedicată acestei eroine, care a fost supranumită Fecioara din Orleon. Cea mai impunătoare, cea mai bogată dintre catedralele Orleonului este dedicată Ioanei Darc, iar ziua de 8 mai, ziua cuceririi de către Ioana Dark a Orleonului, a fost decretată de statul francez sărbătoare națională. Acest oraș recunoscător o glorifică în fiecare an pe Ioana Darc prin festivități grandioase. Catedrala Ioanei Dark este îmbrăcată în acele zile în brocarturi bogate și pavoazată cu multe, foarte multe flori, căci această zi este și zi de pelerinaj. La Paris, foarte aproape de Place Vendôme, a fost înalțată una din cele mai frumoase statui, în bronz aurit, care o înfățișează pe Ioana d'Arc Călare, purtând stindardul ei glorios. Aici, la statuia ei, vin în fiecare an în pelerinaj aducând bogate coroane de flori școlarii din Paris și din împrejurim în ziua de 8 mai, sărbătoarea Ioanei d'Arc. Viața eroică Ioanei Dark, această tânără, fată vitează, patriotă, este un strălucit exemplu de dragoste de patrie, de abnegație, de energie nebiruită și de voință inflexibilă. Cât de minunată și aproape de necrezut ne apare nouă astăzi această viață a cărei povestire ar putea începe în tocmai ca într-un bazm. A fost odată de mult, de mult, o tânără păstoriță. Sfârșit Ați ascultat Mirela cu vocea de aur, povestea aurorei, frumoasa mireasa a soarelui, glorioșii. Autor Elvira Bogdan Lectura Cristina David, august 2011